Vincent och Välkomna till eh, den här podcasten som jag alltid brukar säga eh, i Williams huvud eller i huvudet på William De Young med mina två mina två vänner Vincent och Kiv Hej. Hej grabbar. Shalom. Så hej grabbar. Fan, hur fan är läget? Det är bra. Ja, är det bra. Det har ju som de flesta vet om och som ni också vet så har det varit en extremt jävla torr period eller torrperiod är här på eh, mellan oss om om så. på kontor, kontoret jo, vi, har ett, vi har kört ett hårt schema vi har inte hunnit men nu, nu har vi inget att göra igen så nu, nu kan vi köra på här bara. Mosa uh. ut, pressa ut podcast på löpande, löpande band som ni kanske hörde eh, är, har vi faktiskt en ny intro också. och jag måste outa eh, personen i frågan som har gjort den jag tycker det var väldigt snällt av honom att eh, fixa den till oss. Och, ja, precis. Eh, och hans eh, namn är eh, faktiskt Kalle. Kaffekatten Fredriksson tror jag heter jag, efternamn. Kaffekatten Fredriksson. Han heter, han heter inte Kaffekatten då, Han heter så på Facebook Svaret är det inte hans har namn nej, men, okay. men, nej, Han har ju, han, har ju eh, han är typ delhäger till ett ställe Som heter Musikstudion Pannrummet Här i Göteborg, vad jag fattar som Eller om det är någon annanstans i närheten Uh, om det inte är han kanske är. jag vet inte jag har inte koll på det, men han har i alla fall gjorde det här introlåten till oss, jag tyckte det var fint trullut. så han gjorde så sen uh, under, under min tenta för uh, no, den, sk den ska vi ha det är en trevlig trullut så tack tack, uh, Kalle, vi kanske kan uh, ta med dig här någon gång du är en rolig människa som jag tycker om att prata med men vem, vem, du, du men du har ingen koll på vem man är riktigt. Jo jo jo absolut. Eh, det har jag. Jag har ju gått i samma klass i snart ett år med honom. Ja. Eller ett, ett, ja, ett halvår då. samma klass snart ett år. Eh, så jag känner att jag känns så gott i tillbaka. Ja ja absolut. Och jag jag, jag bara ja, Jag är full för honom direkt. Det är jag din? exakt. Inga, vi är, har inte redan pratat om den här låten en annan gång? Jo, det gjorde jag. Bara, jag poängterade faktum att vi pratar om samma. Nej, äh, jag, jag kan också. Eh, ja, men jag, så jag tycker det, tack, tack Karl Kaffekatten, Fredriksson. Tack. Ni har ju varit i USA och eh, gjort diverse grejer. Minska aktiviteter för oss. Precis. Medan jag är istället suttit och liksom. Totalt haft ångest i fyra veckor <laughs> Vad har du haft ångest över? Ja, men det är ju att jag hade Jag hade ju hemtänta, sista hemtenta, typ, Eller två hemtänta på raken Så de, de bara drog över varandra Så första täntan, okay. så den var klar Och så, så en, en dag ledig Och så så bara körde jag på nästa Så man är, man är ju totalt alla släten Så att säga ja. ja, det är jobbigt när det blir så så det har jag gjort och bara tyckt synd om mig själv. Medan ni antagligen haft otroligt roligt i USA. Ja, no, no. det måste jag säga att vi har haft. Eller har vi haft det, Keith? Det tycker jag. Ja, det tycker jag, jag också kan. faktiskt. Det, det, alltså... The time of our lives. Precis, det kan bara gå neråt här från och nu. <laughs> ja, precis. Nej men det måste väl vara ändå en, en, alltså en skillnad nu när ni är liksom inte on the road igen i två ja, veckor Eller vad fan det var Tråkigt att komma hem och, eller ja, vad ska man säga Tråkigt men man, vi kör ju så högt tempo och sen uh, saktas det ner så mycket när man kommer hem så då... Man hinner inte reflektera helt enkelt är super var dag och sen är jag plötsligt tar slut Jo, det är varje dag eller vad det var? Nej, det gjorde vi inte Gjorde ni någonting speciellt idag? Någonting som jag inte fått reda på? Ja, jag skulle tro det här, faktiskt en hel del saker. Jag, ja, jag, är, jag, jag är liksom i det blå här. Jag har ja, inte reda på då? Jag har inte det? fått reda på Jag har fått reda på att ni har varit på Heart Attack Grill. Fast det var det lite tråkigaste vi gjorde, men... Ja, men det är enda jag har fått reda på. Ja, men det är ju bra att du har berättat det tråkigaste då. Eller, det var väl... Eller, nej, nu, alltså ni har inte berättat det, utan det är jag en, en fåg... Grill. Ja, precis. Exakt. Det hörde jag. Att du, du blev spänkad på Heart Attack Grill. Riktigt jävla hårt blev jag spänkad också. Varför blev du spänkad för? För att eh, jag blev övertalad att beställa den största hamburgaren. Och om man inte äter upp den så blir man spänkad av eh, servitrisen. Som är ex givetvis expert på att spänka folk också. Så att hon eh, kör på ganska rejält. Och jag hade retat henne lite innan också. Så att hon, jag tror hon lade till lite extra kraft. Det var många grejer som var dum, dumma med det. För att när man tänkte efter. För det första, då eh, vår kompis... David, jag outar honom ja. då bara. Han, han har nog inga problem med att bli out. Jag tror jag. Nej. Nej, han, David jag. Mm. Han var den enda som kände till att man blev spänkare om man inte klarar av att äta den, men man, <laughs> okay. Hon hade ju brutalt breda jo. axlar och allting liksom. Jag tror jag hon hade läst ju... innan men jag hade glömt av det så jag blev väl lurad helt enkelt. Nej nej, jag vet om ja, det är det, i alla fall det enda jag vet om Heart Attack Grill är ju att man, att flera personer har ju faktiskt fått ett hjärtattack av eh, att äta det, en det person, typ. faktiskt. Ja, en eller två en typ. Ja, för något år sedan typ bara. Nej, jag tror det var några månader sedan. Var det okay, jag Nej, inte, det? jag vet inte. Men jag har hört att någon har fått hjärtattack, eller, eller dött av komplikationer från Heart Attack Grill. Men alltså, är det bara ett ställe, eller är det flera ställen? eller det en kedja, eller? Jag tror det fanns flera ställen men det finns nog bara ett kvar och det är i Las Vegas. Men jag skulle inte rekommendera att åka dit för att maten är skitäcklig såklart. Det blir flott och skit. Ja, man ja. mår ju inte bra heller. Det är ju bara massa, det är ju dåligt för en att äta det. Så man tvingar i sig det bara för att bli smärkad. Jag tog den näst minsta början. Och, fick... <laughs> och det var, vi var ju som äta tre, fyra vanliga börjare bara. Ja, som smakar ja skit. de dunkar upp fyra hamburgare på varandra till mig liksom. Jag käkade en. Alltså vi snackar med 400 gram hamburgare Nej men det måste vara mer Ett eller? kilo alltså, 20... det, det, Men det är det att det är bara är Artär förstörar material liksom. <laughs> Ja okej okay. det, det är liksom hamburgare man sätts i artären Det enda ja, som precis. var gott på den restaurangen var äh, Coca-Cola För den är importerad från Mexiko För att det är extra mycket socker i den <laughs> Det är en goa, den amerikanska ja, ja det, det, säger ju, det säger ju en hel del om Att det är verkligen hart attack i grill att man... ja, Alltså det är lite så här att äh, Vincent fick ju ta spanking ändå Och det var ju ett straff Men vi gick ju runt och mådde dåligt i den <laughs> dagen, Eftersom vi Han gav ju upp direkt Så han behöver inte må så dåligt Men vi tvingar ju i oss våra småbörjare Och mådde ändå skit i den ja ja det var ju det var där Sen så vet jag ju att ni har varit i Ja, som sagt, Las Vegas Och antagligen spelat Det är väl det enda jag vet egentligen sen, ja. sen har jag sett några bilder Som har dykt upp lite så såhär Hux som flux på internet Men annars är jag helt ur det blå Så förutom då när vi försökte göra den hela podcasten När ni satt i ett jävla dockhus eller fan, Det var det var en ganska rolig, rolig Roligt klipp jag har, jag har ett klipp där kanske som man kan lägga ut i någonting som, vi, som är lite roligt Jag tror roligt. Inte du skulle lägga ut det för det var så jävla dåligt Nej jag vill kanske inte Men det var jävligt roligt Jag, jag satt och skrattade här för mig själv U Mellan liksom Snacket liksom. Vad hade vi gjort då? Var... Vi hade kommit, vi hade varit ute i, vart var vi? Det var San Luis Obispo tror jag, va? San Luis Obispo, ja. Och våran kärven David hade blivit grindad. Av, vad... av vem då? Av någon mexikanska, Usch. sa, det, sa det. Ja, det var, det, det var en upplevelse sa han. För det är rätt extremt du vet. Det är total eh, erektionsprovokation. Okej, okay, eh. men var hon snygg då? Nej. Snygg, jag... snygg kropp sa David. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men det är vad man skulle kunna kalla en... Äh, ja, alltså en, en tjej som grindar så där på en... Den, om man den blir en tjej lite så här, en, tjej, en tjej som man uh, omöjligt skulle kunna kalla söt. Precis. Okej, okay, jag vet inte om det är negativt eller positivt. Det är negativt. <laughs> ja Ja, jo, jo okej. Okay. Ah, ah, alltså, men alltså... Det finns ju tjejer som man skulle kunna kalla söt, men inte snygg. Och det här var ju ett extremfall. Man sk skulle kanske kunna sträcka sig till snygg, men aldrig söt. Okay. Jag pratar med min, mina amerikanska rumskomsar om fenomenet eh, liksom Erektionsprovokation och huruvida man, de förväntar sig att man ska få Eller liksom släppa loss helt och hållet så att säga då. Alltså de ja. gör ju allt för att det, det är ju totalt förspel på dansgolvet kan man ju beskriva Det det gnids någonting otroligt Var det på dansgolvet tycker eh, jag eller var det? Ja, okay, det det är som det låter i låtarna Du får förklara Det är, det är drop it like a top Det är för it down on me liksom Det är extremt Det är, det är ett fenomen jag aldrig upplevt Slash sett typ huvud då ja, Och det är väldigt väldigt vanligt Du ser det på nästan alla danskår. Fast men det är, är en viss typ av tjejer som gör det bra såklart Är det samma liksom ska man säga, Samma klimat slash attityd Som man har till sex typ Som USA typ Alltså för det är vad jag tolkar som av uh, den informationen jag har snappat upp från universitet. Är ju liksom att en blowjob är ingenting typ. Det är liksom, det är inte värre. Liksom det är så att typ, har du haft sex med? Nej, nej, jag har haft en blowjob. Men för oss blir ju liksom det är... En ganska stor intim grej, men för dem är ingenting. Ja, det. det beror på vad du frågar med. Vet. I, i, I Sverige är vi ju. Det, det beror helt på vart du är och vad du frågar. Ju. För i Sverige har vi väl en generellt mer lö, lösläppt syn på sex egentligen. Och så finns det. det finns uh, Ja, jag tror nog det, sant, det så stämmer nämligen. Men blir det, det med religiösa människor i USA också? Precis. Ja, det är för sig sant Men okej, okay, han, han blev. Han, del, han blev alltså grindad på golvet. Men <laughs> låter ju jätteroligt. På det Då då sa de Då sa i alla fall så här: att det, hade hänt, det hade hänt min kompis så hade han fått, eh, eller ja, min dumskompis här då. Han hade fått erektion och så hade tjejen vänt sig om och liksom bara tittat på honom med sig sådär: vad, vad fan gör du ögon ungefär? Och gått dig från. Det är väldigt, väldigt konstigt Ja, det är det som är hela poängen med det, eller hur? Ja, det, det trodde jag ju med. Så man man då gör ju allt för att det ska hända Och så vänder man sig om och, men okay, och Så, så det att... blir det ju någon slags liksom, test Alltså uthållighetstest för att hålla det borta från att hända typ. Men vad är, vad är meningen med det liksom? Ja precis att de försöker bara så här, Testa att de kan få någon Att eh, få erektion Fast, fast han, är, han är en dålig människa När han väl får det För men, då är han en dålig En tjej som inte visste reglerna riktigt då. Nej så var det kanske Kanske var ett undantag <laughs> Okej, ja, ja okej, så Det var ju Det har andra sådana roliga anekdoter jag, Det är liksom det känner. Li stället vi besökte egentligen mm. Ja, det är svårt Det är de ju olika ställen har ju sin Skärm eh... i och för sig Charm. Jag skulle säga San Diego Men är det inte, åker inte alla svenska till San Diego? Säga, nej, det är mycket mer svenskar i San Francisco För jag kände ju jag kände typ Ett femtal, femtal men igår I min umgängningskrätt som har varit i San Diego Okay. Ja, San Diego är nice. Så för mig är det väldigt vanligt på något sätt att folk, om de ska dra till USA så bor de antingen i, i San Diego eller någon annanstans. Typ. Mm. Santa Barbara, mm. det är många svenskar som åker till. Ja, precis, det var, det, det var den eh, staden jag letade efter. Santa, Santa Barbara. Ja, det var inte San Diego. Så det var inte San Jo, jo, jo, San Diego och den. Alltså de två, alltså de, de människorna jag kände som åker till USA bor och vistas i de två områdena. Men jag tror det, det var, var en hög gött i San Francisco då, faktiskt. Ja, jag har ingen aning om San Francisco, men Parenthoods var ju en massa svenskar där. Ja. Men jag gillar San Francisco, men det var ju ingen smash, det var ju lite tråkigt väder och lite sådär när vi var där nu. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Nej, jag, gillade, jag gillade inte San Francisco så mycket, faktiskt. Varför inte då, för? Men det är väl som Keith säger, det var... ja. Nu baserar jag väl i, det, det påverkar väl en del att det var ganska dåligt väder när vi var där, ganska kallt, men jag vet inte, jag, jag gillar väl mer ställen som känns åh, lite mer exotiska, sådär, inte lika mycket som inte känns lika mycket storstadsmiljö, kanske. För det är väl egentligen grejen med San Francisco, kanske. Det, det, den har ju sin egen fil av storstäder också, men ja, vi förresten. bodde, men så här är det ju, vi bodde ju downtown, och då, och då är, downtown i storstäder är ju alltid downtown, då är det då är det en storstad. Då är det generic storstad bara när man är där nästa. Det, men det, det, det är de smala gatorna som går upp och ner, men det är så speciellt blir det inte i alla fall. Kommer man lite utanför så ser man eh, de lite finare upp och ner gatorna. Och, eh, ja. Golden Gatebron och sånt där. Men, Precis. Ja. Och sen gjorde vi kanske lite standard saker. Vi kollade Golden Gate Golden Brun. Fishman's, Fishman's Wharf. Vad är det för någonting? Är det där sälarna eller? Ja. Ja, sjölejon är det väl? Ja, sjölejon, och sälar, whatever. Jag vet inte, jag tror det är sjölejon. Det låter ju som en ganska tråkig resa nu när du säger det. Jag tror det var saftiga grejer där. Typ hitta hittade någon uh, hallig eller någonting. Hitta en hallig. Ja, men en hallig hittade vi faktiskt. Det, är... vi, ja, det var mycket uteliggare i och för sig. Vi, fick, vi oh. snackade med lite uteliggare. <laughs> Okej. Okay. Vi snackade bara med en uteliggare tror jag faktiskt. I San Francisco. Han hade som The golden en, rust. Han berättade, berättade en rolig historia för oss. Men ja, men alltså man... man alltså om man ska berätta från USA då ska man egentligen bara dra för det är svårt att komma på vad, vad det är som är anekdotvärdigt. Vi skulle ju vi... då dag dag efter dag recap. Precis, jag vill ja, ju det. höra jag vill ha godbitarna. Kan inte rappla lite. Vi måste komma in på godbitarna. Jag vet inte fan vad det är. Vet du ja, det liksom, Jag det vet det, det, det skulle jag väl tro, men, men det, det spara... godbitar är är ju de grejerna som, som man bara drar. Ja, som man drar, drar för sina kompisarna man kommer hem bara åh för fan men jag hängde för fan Las Vegas fick ju fan en blowjob eller något sådär men, men fan jag gör fan aldrig det förrän det kommer någonting så kommer det någonting relaterat och säga men bla bla bla och då är jag en anledning till att berätta jo fan, det är ju för tjejsen så, för sig, så, så sig. gör jag alltid ja, ja precis annars blir i kryssat Absolut, det håller jag med helt med om. Alltså det värsta är ju med att ni eh, har varit borta. Att det kom bli så otroligt intressanta saker. Men det har ju alla podcast tagit upp i hela, i hela Sverige. Så vi, vi tänker inte ta upp det överhuvudtaget. Vad för grej? Det är ju inte massa roliga saker till exempel. Uh, Men den är kallast badsalt-snubben. Badsaltet har jag hört om. Ja, eh, och, eh, och jag... Eh, Ja, och det har ju alla tagit upp. Så jag tänker inte ens, vi, tänker inte ens att vi ska ta upp det. Men, det, men det är så det jävla orelaterat. Men då, då kan ju Vincent berätta lite då. Det är väl inte en ny drog egentligen jag tror jag har funnits. Jag tror jag har läst den. Ja, just det. Bara det sa podcast, just ja. ja, precis. Ja, men jag tror den här drogen har funnits sedan 69 eller någonting egentligen. Men det är väl en sån här en designer-drog helt som verkar ganska extrem. Det var någon snubbe som hade Käkat upp en uteliggarens ansikte Eller vad det nu var Ja men just det, här. värt att tillägga då Är ju att efter vi hade gett honom pengarna När han berättade den här roliga historien Då slog vi ner honom Och sen så ska vi av Hans ansikte sen det På en in stekpanna Och så käkar vi det sen Vad var det du käkade egentligen? Jag tror jag käkade hjärtat ja, men jag, jag gillar att äta, äta ansikte Så jag, ja, Det är lite av din jag, specialitet skulle man kunna säga Jag drog en liten face-off-cutter checka ja. hans ansikte mäsa mycket ja, är, mycket skinnas alltså, man äter ju de delarna som eh, man vill ju ha deras krafter liksom i det så du vill ju ha du vill ju ha uteliggerns ansikte Minas jag vill ha mer jag ser ju ut som skit ut som ju... skit och du och du är ju död skrämsilt död <laughs> Ja. nej men de grejer som man äter de de växer ju liksom man får extra kraft av dem så att eh, det är därför man kanske skulle till exempel kanske äta hjärnan eller penis eller hjärtat då. Men Fan, du chockerar det i ansiktet alltså. Precis, ja, men jag ser ut som skit jag tänkte att det kan <laughs> ge lite lyser. Fan, vad... Tänk om vi satt här och var tre IB-psykopater eh, som bara berättade om våran störda syn på tillvalet. Vilken bra podcast det blir. Intressant. Ja, folk hade ju... Verkligen, ja det hade varit en, ja, det hade vi, varit en vi behöver ju inte vara praktiserande Alltså vi, började, vi hade ju inte behövt Nej, Sätta bara våra stödda tankar i verket Precis Och det är det vi gör nu Ja, det är därför vi har våra Det är därför du heter Vincent du heter Och Vilja är oroande tyst <laughs> Ja Precis Men okej, okay, vad fan Vad, vad, vad, vad, vad, vi kunna vad är Highlights? Med? Vad är highlights? Ja du vet ju vad Highlight är, ja. eller det är inte Highlight, men du vet ju vad det roligaste är, men ja. Jo men det kan man ju, det, det går väl att berätta. Ja, det är inte det, jag vet inte. vi hade det är jävligt kul, men vad fan ska jag dra den där grejen då? Ja du kan dra den vi vill tillbaka men vi behöver ju ha en ja. reaktion på också. Ja. ja, vi är ju sjuka i huvudet. så det... Ja, det ska ju, det ska, det börjar ju liksom. Det börjar ju påpekas. Det är kontext som är finnas där. Ja. Gjorde vi mer? Just du vi satt och ska poker med en mördare gjorde vi också. Med tålar, som hade världens jävla jubberdonktur. Mm. Jag kan sitta och klaga över alla mina världsbilder. Jag satt med en, en mördare, med tre såna här... Eh, han hade guldtänder och tre såna här eh, tårar under öget. <laughs> Vart har du någonstans? Gillas Vegas. Men Ni spelade ja. poker, eller? Ja, han var rätt trevlig. Jag pratade inte så mycket med honom i och för sig. Jag vet att han var mördare, då. Han hade tre tårar under ögat. Det betyder att han har mördat tre personer. Det kan, han kan ju ha fejkat det totalt, men... Han såg ganska legit ut faktiskt. Mm, Okej, okay, ja. Ja, okay. roligt för honom. Framgång, mm, man... han är inte en, en eller två-tårsmänniska. Nej, exakt. Han är tre-plusmänniska. Tre Precis. Då är... Du är med en helt annan lig, han är i ett annan klubb. Men jag funderar på hur i är ifall man har mördat så många personer så att det inte får plats på kinden liksom. Jag frågar Vart mål... Hitler. Vart mål... Då börjar man på andra ögat kanske. Ja, eller så börjar man på ryggen typ. Eller har det någon symbolism vilken sida av ögat man målar tårarna på? Det är det alltid på högersidan? Antingen, om man, på ena sidan är så, man så är man gay. <laughs> det är man tatuera. <laughs> Måla. Måla ögon. Jag sminkar sig var dag. Alltså, <laughs> när <det laughs> fanns en make mirror. Hela käften full med guldtänder. Och så sminkar man på tårarna varje dag man vaknar. Ja, det <laughs> ja, är fan sjukt. Det var vad det var så. Alltså, he hela hans identiteten är bara en skäm liksom svinkar på sig ögon då fy fan vad tänker man har det? Tänker om det är så här fakeade hans tänder är guldtänderna alltså han biter ner i en sån här grej. Ja, eh, just, ja. Han är en takt kostymnisse. Ja, då, han, jobbar, han jobbar på bank typ. <laughs> han jobbar ja. på banken och typ. <laughs> så. Eh, så han är så jag kommers där på för modellering. Exakt. Där och då är han liksom typ inside ja, snubbe. Fasta flätor eh, peruken också. Ja. Han hade han det, jag missade det ja, han har käps med, cap, han har caps med jag tror jag den sitter fast i kapsen då ja, självklart uh, <laughs> ja, sjukt uh, ja, men i alla fall uh, när ni var borta så var det tre, trevliga topics men uh, det, uh, det är så, det, det, det är bara skit allting jag ska bara slänga det tio artiklar bara, åt helvete no. det är tråkigt att det blir så, men uh, det, det, det enda, som jag, enda som jag tyckte var roligt Var ju att en snubbe dog när han hade trekant Det är badsalt Nej, nej, det, ba, inte det badsalt snubben var, Det var snubbe. inte roligt vad, nej, det, var ju, var, var det, var? det var ju klart det inte var roligt, det, det var bara intressant var Han dog ju för fan, vad är det med dig? Vem? Han så dog under trekanten? Ja, ja nej, men Det måste ju vara varit något mer nej, men var, var det, det var ju inte så roligt var, var, var, var det som Nej, nej, nej, nej ja, äh, Familjen får 20 miljoner också Det var det som var grejen Varför det? Han hade, han, hade, han hade sex med... Ja. Han är trekant, men han hade tydligen hjärtproblem. Han hade vad, sa du? Han hade kommit till doktor innan och fått ett, äh, haft, haft smärtor i brösten. Då, men de trodde att det var äh, högt blodtryck och skete i underkögarna med dem. Så vi kan raka vägen till trekants. Precis. Till hotellrum och han är trekant. Och så, så, då, så vi kan då... Ja, precis. vi kan då, man rurda en hjärtattack att han var antagligen så jävla kåt? Jag kände till doktorskontoret och så tänkte han det. Fann jag inte jätta nu kan jag ta en och så fort han får höra att nej det är lugnt då börjar musiken spela i hans huvud bara. Druuuu förstetunneln. Ja precis. Racers Edge. men alltså det skicka att de fick 20 miljoner då. Så det var ju positivt för det. Dollar eller sek? Jag skulle säga att det han heter ju heter det, William Martinez 31. Jag tror, han, jag tror han är en han är en USA-man i Måste det vara. Vad fan, vem kan andra spans stämma någon på 20 mille. Ja, no, jag vet inte. Jag gillar den tema. usa män så klart. Ja, nej, Atlanta Journal Constitution rapporterade det. Så det måste ju vara Ja, ja, det, ja usa då, man nu. Äh, nej, alltså jag tyckte det var intressant att jag tänkte på mest på den artikeln förutom att sjukt mycket pengar familjen fick för att han var, dog under trekanterna är ju att han måste väl ändå dött perfekt död. Men vänta lite nu. Det var ju inte med familjen men han hade... Nej! Han, <laughs> <Ja. laughs> han frugan och barnet. Nej, det var... Det var med frugan han hade. Jag fattade som att han gjorde... Nej, Han hade sex med en annan kvinna och en man. Okej, okay, ja. <laughs> Nej han, han hade, hade devil's freeze också alltså, Han hade ju för fan devil's freeze Som när jag tänker efter Det var ju tråkigt Jag tror ja. det var två brudar Hade han sex med mannen också eller Jag vet inte han var väl med bara ja. Kökade, kö gjorde en sandwich eller någonting mm, Smakar eller något Ja nej, det är väl ja, därför skitsamma Han dog i trekanten men jag, jag tänkte mest på att det är väl ändå den perfekta döden Ändå att dö i en trekant eller någonting En orgie, typ Han kanske hade snubbenstolm i munnen <laughs> <laughs> <laughs> ja, kanske. Eh, inte, inte så roligt då. Kanske. Det var, var, det är, då kommer man in lite på var och ens egna eh, liksom subjektivt perfekta död. Ja, jo, nej, men vi har väl diskuterat det år till gånger vilken är den perfekta döden. Och jag vet inte, eller, vilken är den sämsta döden? Den är väl snarare det som vi diskuterat mest, tror jag. Vad är det då? Att hänga som ett exempel, eller? <laughs> Lägg ut på flashback. Äh, nej. Det ja, inte det jag syftade på, sig. Det är nej, jag... lite tråkigt att skämta om det, kanske. Men... Ja, det vet inte fan. Men, äh, Vince, du vill ju påstå äh, Vincent, du ville att det är att brinna det duss. Har jag påstått det än, kanske jag? Du har sagt var... många gånger att det måste nog vara det värsta typ. Och jag hävdar ju. Och då har jag, jag hävdat. på Standardpraxisättet, att... standard st standard ja, det kanske är alltså, Jag hävdade nästan att det är lite mer ångerframkallande att. Att drunkna till döds, Men då är då, då, det bästa sättet att dö på. Ja, men jag har ju hört det också. Men, ty, men jag, så, jag vet inte, det känns bara så här, När jag såg, vad eh, fan hette den filmen? Stormen eller vad hette den? The Storm. Med eh, han världens nyaste man i huvudrollen. The Storm. The Perfect Storm. Nej, the Perfect Storm, ja. Där. The, the ja, perfect... storm. The Perfect Storm. <laughs> Nej, inte The Perfect Storm. The Perfect Storm. Men i alla fall, då sjunker ju skeppet så jävla långt ner så att han... Han vet eh, kaptenen då. Att han aldrig kan simma upp till ytan då. Och rädda sig själv då. Så han han åker bara ner med skeppet till botten liksom. Och så har han ju typ snitt en minut säger vi då. Eh, kvar, kvar att leva ungefär. det tänker jag bara så här Fan vad ångest det måste vara den minuten. Att liksom bara så här, Jag vet att så fort jag börjar andas nu. Så kommer jag bara få in vatten i mina lungor. Och så sakta men säkert kvävas till döds liksom. Och då hinner man ju tänka på allting. Då liksom... Blandar du in lite sådana här att han har tid innan också, men det är själva sättet att dö på. Det är det som är det viktiga i, i den här diskussionen. Ja, okej okay då. Ja, men då är det nog värre att brinna sig. Jag, jag vill inte köra ner en bil från en klippa i alla fall. Mm -hmm. För så vaknade jag upp på planet häromdagen och skrek ganska högt rakt ut i flygplanet. Um, och trodde att jag höll på att kraschade med en bil i 5-10 sekunder. <laughs> Då, då, vill jag ju, då vill jag ju lägga in här att då hade ni ju överdoserat melatonin samt innan dess druckit massa forlåko. Det kan ju påverka hans drömmar. Men samtidigt var ju det här på mellan Tyskland och Sverige så. Ja okej. Kanske kanske överdoserat melatonin jag. hade jag ju i och för sig gjort så. Att. Ja, okej. ja okej men då, då drömde de att du höll på att dö i en bilkrasch. Ja men sen vaknade jag på vår vaken och trodde, fortfarande så, så trodde jag att jag satt i en bil och flög ner från en klippa eller något sånt där. <går> ja, det är ju ditt ångest relaterat, ja. Så, så vill jag inte dö. Nej, okej, för hur vill du då? Nej, men det är väl onödigt. Jag tror jag ska ta och passa på att bli odödlig faktiskt. Ja, det passar. Eller, det, måste, ja, det passar brain. vad det är din. Whole brain Nej, måste jag... emulation ja, men alltså vad... Okej, om jag måste dö. Då. Ja, du måste dö. Det är poäng. Då skulle jag kunna... <coughs> då skulle jag kunna säga att jag är 800 år gammal eller någonting, men... Säg att det är min hundrade Så det handlar bara om sättet att dö på det Och jag ja. är okay. Du är hundra år Jag är hundra år då, då, då är det självmord eh, Av heroinöverdos <laughs> Som jag aldrig provat ja, ja. Jag kan ge ja, mig självmord Har du någon någonstans... åt då medan du dör eller? White Rabbit. Heroin kanske Kanske Okej, okay, ja, det är väl, det är väl in, in, inte att bli alltså, avsugen du har då. fortfarande inte provar terroim i det laget så är det ju fan med dags. Ja, ja, precis. Jag, min sambo har väl lite samma eh, inställning till droger när det gäller sånt också. Men man är väl så pass gammal att det är dagar kvar, då kan man fan lika gärna testa på. Ja, men så säger de flesta, men det kommer de aldrig göra, de människorna tror jag inte ändå. Nej, antagligen inte, men... Eh... Det är bara en skön känsla. Det är, ja, men det är väl ja men det känslan av att man har den friheten nu att det jag är liksom nu slutet av tunneln det är bara eh, köra som fan inte sista liksom. man kommer kanske inte vill spendera sin sista tid med det i alla fall liksom. Nej det är väl inte så du vi vi kanske kommer vilja spendera tid med dina barn eller något liknande då kommer Men det kommer du tank, tanken att uh, ta heroin kommer inte ens slå dig då men skillnaden i vår hypotes var ju att det här var ju sättet att dö på det är, Jag har inte alternativet att dö Ligga i sängen och bara somna bort Utan det här ska ju vara sättet att dö på det. Ja alltså alternativet finns ju att du kan eh, somna bort Det är ju ett alternativ att dö Men Jag vet inte men då, då man måste det säga, liksom, hjärtat Jag vill bara att hjärtat ska stanna då, eller där. Men det är ju så tråkigt Jag, jag gillar oh, heroin över dosen Det är lite roligare Snäppet. Ja men det är, det är lite chockartat nu. Heter han. Man går men, ut på en jävla LSE-trip då. Då, då, då Man går in jag, då. I, i, i Dödens Valley Jag gillar ju hur Jeff Buckley dog <laughs> Väldigt mycket <här> eller, Han, gillar, han, gillar, han, han, äh, han, han, han drunknade drunk, Medan han sjung på Led Zeppelins Whole Lotta of Love Men simmar han ut typ? Eller? <här> <här> <här> det roligaste med det är ju Han drunknade att ta skötade Så det är så här han bubblar in Ja det är under vatten och så försöker han sjunga på att den Fortfarande medan sjunger han skiten. Han bara sippar in i lungorna på dem. <laughs> jo han simmade. Han badade med kläderna på tror jag. I någon å uh, eller något liknande flod. Och sen försvann <laughs> han bara medan han sjung han på ja, den här Dead Seppelin låten. Då. Det var ju det att han slutade sjunga. Det är det vi man vet. <laughs> Precis. Även när han sjung, ja han slutade aldrig sjunga. Han, han bara på. Vilken del av låten slutade. Eller som var hans sista. Medan han bubblade bort där under. Ytan, liksom. Ja, det, det är antagligen Piken på låten Antagligen Det finns ju, det finns ju X antal sköna defs I artistvärlden Fast de dör ju alltid lite för tidigt tycker jag tycker personligen. Fast det är kanske är bra att de dör för tidigt För då blir de ju legender ja. oh. Den, En av de värsta är ju, eller värsta Det kanske var hans favoritgrej Men han som Han som hängde sig i uh, En garderob in excess, men de... han men det är. Alltså, vad heter det? Essex sexuellt. Ja, precis. Vad är väl dinnexcess, va? Du jag menar, han gjorde i sitt sånt där. Han kommer stadie, samtidigt, eller? Ja, så skedde det någon slags olycka. Ja, men mot en skåde som är med i en. En... en annan som dog på samma sätt. Det är David ja, okay. det Ja, David Cheridin, men. Ja, det kanske finns två. Det finns det ja, säkert. men han i NXS dog ju också av det, vet Och så i Carradine. Det finns säkert ja. fler. Ja, Jimmy Hendrix dog av sina egna spior, var det väl, eller? Men, ja, Elvis dog ju och bajsa på sig också. Ja. <laughs> Jimmy <laughs> Hendrix halkade på sina egna spior och att nacken. Var det så det var? Ja. alltså Jag bara tyckte det var roligt för att han dog av sina egna spior. Ja, också... precis. Men det är en ganska, ganska meningslös död, måste jag säga. Det måste, det måste, man måste dö... Med en stor smäll tycker jag. Det är inte många som gör det. Nej jag vet. Men en del Jag tycker ändå att Jeff Buckley lyckades på något sätt där. Ja han lyckades ju enormt bra skulle jag säga. Precis. Eh, jag vet inte. Jag han. Är det. Ja men det, det, det tycker jag är skitsnack liksom egentligen. Du, du ska, då skulle du kunna säga. För det, ett så är det så här, att, Ja det är någon som har hört att han på den här låten. Men då skulle du nog kunna säga. Ja Jimi Hendrix han lyckades. Han dog när han sjöng på Communication Breakdown och, och, och, och spydde samtidigt. Och då blir den det en meningsfördöda i plötsligt. Bara för att han sjöng på Nej, men det vill Jag tyckte mest att det var lite roligt att han, han simmade ut i <låder> hon dog snarare. Att, eh... Det är ju ändå lite tragiskt att man eh, dör i sina egna spyor. Ja, men det, det är liksom grejen att det känns som att det är lite mer self-inflicted så att säga. Eh... Att, eller det tendensera kanske lite mer att man simmer ut i ån och, och sjunger och antagligen håller på att drunkna, än att Jimi Hendrix som spyr då, det är liksom inte, po poängen att han, han vill ju liksom inte dö förstår du vad jag menar, Nej, och så men det inte, bara sker då, jag, men det exempel, är ingen som vill dö, det sker bara bon, bon Scott heter han väl, ACDC som dog av att han hade alkoholförgiftning han somnade i bilen bara liksom det hade inte varit lika häftigt om han hade sjungit på Highway to Hell. Då tycker inte jag. Ja, no. oh, nej. Jag vet inte. Vet, det, är väl, det är väl subjektivt. Nej, jag menar egentligen om han är så häftig. Han badade i en flod. Det är det som gör det. Det är en frihetstjänst att badade i en flod med klädde på. Det, det är ja. väl ett religiöst aspekt av det, kanske. Men tänk, tänk vad, vad fan Jimi Hendrix själv var innan dess då. Innan han eh, spydde ner sig själv. Det var ju säkert jävligt äh, mycket party. Ja, antagligen. Men det är aldrig det, bra vi... slut att uh, spela ner sig själv. Oh, alltså det får man överleva det inte. Nej, precis. Nej, ja, det är möjligt. Jag, ja. jag förstår vad du menar, Keith. Ja, jag fattar också. Vi försöker ju bara spela jävligt advokat. Jo, det är som Virginia Woolf som gick ut med en massa sten i klänningen och hoppar i en flod. Det är något... Det, det är något uh, det är med floder. Mäk mäktigt med det på något vis det kanske alltså. oh. det var en flor Hon inte Hon skulle se om hon var en häxa Kanske <laughs> Det var också jag. Så de brukar. Um, ja, blev hon anklagad på häxa. Är ju, det, här är ju, det här är ju Jag vet inte om det är 1900 talet till och med men. Nej alltså jag sa att hon själv skulle se om hon var det kanske Men var det inte så de brukade Se om, uh, om Ja men inte i 1900-talets England nej, nej det här är ju säkert 15-1600-tal <laughs> Eller någonting De brukade <laughs> ja. bli du... häxor för stup och se om de flöt eller inte Ja, oh. ja precis nej, nej, det, det är så idiotiskt det. Flyter de så uh, <laughs> Ja det är, det är klart Säg så... oh, någonting Säg någonting under The dark ages slash medeltiden Som är var vettigt liksom. Det är liksom, det är det är liksom så här, Totalt kontraproduktivt Att liksom står där bara ah, Okej okay, men om du flyter då är du häxa Men om du inte flyter så är du inte häxa Du dör vilket du. fall som helst Ja, precis. Så man med man, du där. Det, det är bara att ta det. Med grejerna, då ansåg ju de att det är mycket bättre då ifall hon drunknar då och inte är hexad. För det visar ju då att hon inte var hexad och hon sanning. Men liksom säga, hon är fortfarande död. Så det, men liksom, det måste men, man, bättre om hon flyter. För att då, då, hade ju, då hade ju personerna som anklagade rätt. Ja, men då blir, ju, då blir hon ju för fan bränd på bål. Jo, men då måste du bli nöjda ifall hon flyter. Ja, ja. Ja, ja, du menar att det blir så typ Okej, vi hade fel för 54 gången nu ja, Precis ja, Men det, det var liksom, ja vi hade fel Vi kanske ska sluta nu, och gå ut och peka finger på alla Som är av kvinnligt kön Det kanske inte vådar gott för vår lilla by Vi har inte så många, vi kan avla fram barnen på längre ja, Men det är en klassisk sketch med Monty Python Med det här med häxan Ja, det, ja, det är sant, ja, ja. Den, den är en väldigt rolig grej uh, Ja, men det är liksom vad ska säga? Det har hänt roliga grejer fast alla, i och med att vi har varit en svacka här på två veckor så har alla tagit upp det. Så det finns ju inget roligt kvar. Bara det. Det finns ju massa roligt kvar, men det finns inget nyhetsrelaterat skulle jag säga som är kvar. Jag är fortfarande att... bitter över det en halvtimme senare. Vi har haft så här ja. andra konversationer, men du bara sitter och grämer det. Ja, ja, lite. Jävla Ja, lite. vi är väl inte de som pratar särskilt mycket om Nej, vi pratar an... händelser Nej. och där. Jag tycker ja, det är bra att, att... Jag tycker också det är väldigt bra att vi inte gör det faktiskt. På, eh, vad talar om det? Men eh, det var därför... Det, det är var nästan fra... Williams huvud. Om, eh, ja, inriktet, jag tro. precis. Men jag läste en artikel som jag tyckte var intressant. Och det, det har det ingenting... Det är inte så att jag sitter och läser artiklar för att försöka få någonting att snacka om. Utan jag blev så jävla... Jag blev både arg samtidigt som att det blev förbaskad så här. Så tråkigt att personen befäld för att ha dålig, eh, dålig musiksmak och sen att jag hatar banden i slutändan. Men det var ju Joel, Joel Tannenbaum 28 28 år laddade ner 30 låtar och måste nu böta 5 miljoner. Ni har inte hört in sån här han blir fälld i högsta domstolen. I, jag tror det är från Rhode Island är från. Oj, 5 miljoner alltså. 5 miljoner dollar, eh... miljoner dollar mm. Ja. Nej, inte för nej. Nej nej nej, 675 000 dollar. Alltså 4,8 miljoner kronor. Och, hans liv är ganska förstört ändå. Ja, de, de, den här musikindustrin har ju kraschat sönder eh, hans liv totalt. Han, det vill, han förvånar mig inte om han tar självmord, kan jag säga. Men det är liksom så här. ville vill höra eh, hela listan då som han tankade ner. Jag kan drabbla några. Alltså de, de låtar han eh, ja. eh, åkte dit på. Det är Inkebass New Skin. Green Day Minority. Nirvana. Green Day, Nirvana, Nine Inch Nails, Blink 182, Adam Song, Limp Bizkit, uh, Linking Park, The Fugus, Red Hot Chili Peppers, Beck, Eminem, Beastie Boys, The Ramones, Aerosmith, Outcast, Rage Against the Machine och Gogol Dolls. Det var, I... var ganska bra musik blandat med skit alltså. Det var en del bra, det var mycket ja, alltså, det mer skit. Det var tråd, ganska tydlig. Uh... Och det det var 90-tals eh, rock. Han är, han är född eh, ungefär samtidigt som vi. Det är en sak som är säkert. Han är ju 28 år nu, sa jag. Jaha, då har jag fel det. ja, men no, runt där liksom. Det är en växt upp i... Växt upp med den här typen av musik. Ja, jag, jag vet inte jag, inte. jag tyckte inte det var... Eller, jag tyckte inte snarare att... Att de artisterna känns väldigt typiskt sådana som... Eller deras bolag skulle stämma skiten i folk på något sätt. Jag vet inte var, Jag vet inte, liksom... Jag tycker inte det är så himla bra musik. Men det är väl kanske... Det är ju jag som såklart min subjektiva musiksmak. Men det var väl Beast Boy som jag tyckte var bra, antagligen. var inte Rage Against Machine också. Och, uh, men, ja, en låt då. Gorilla Nirvana. Radio. Men jag tycker inte Nirvana är bra. Jag tycker inte det. Jag tycker, det. jag tycker Nirvana är så överskattat så du bara skriker om det. Ja, jag tycker också Nirvana är lite överskattat faktiskt. Det är fel. Men det fel jag. är fel. Jag tycker att det är fel. Du älskar Nirvana. Ja, det är en väldigt bra band men jag, jag vänder, Då får du gärna förklara till mig Vad fan är som är så bra med Nirvana? Då ska du lyssna på uh, Live at Reading ska du göra Så vi hörde att det är riktigt bra Och ska du lyssna på You. Så ja, ska du lyssna på You Så ska du lyssna på Anurism Så ska du lyssna på uh, School Ska du lyssna på alla Så ska du lyssna på alla plattor på. Så det bästa albumet är väl kanske Eller det som håller som bäst Är väl kanske MPV Unplugged bara för att det, det är tight Med tight sätt Och lite avskalat Nevermind till exempel är ju ganska Den har en speciell Den har en speciellt läte, den är ganska, kan, många, många tycker det är Överproducerat albumet Jag tycker det funkar men Ja det är väl bra tycker jag det är, det är... Jag, jag vet inte Det stämmer att det är den sista live inspelningen Ja det tror jag Men in okay. är, kan vara bättre till och med det är En fantastisk album jag, jag vet inte, alltså det är inte riktigt My Cop of Tea Alltså jag vet faktiskt inte varför jag inte gillar det bana. Det känns som att jag borde ju göra det Eller har jag, jag fel? Alltså, sen är det klart, alltså överskattat Men det är ett bra band Som är så pass stora som de är eh, det, det, det finns andra I, eh, i Den här MTV-anplagg så Spelar de låtar av eh, Vaselins och Meatpuppet och sånt där, det, det känns mer som Ett sånt typ av band egentligen Som råkade bli väldigt stora det är ett, det är ett äh, lite punkigt skumband som råkade explodera och bli jättestora typ. Ja, och så tog han liv av sig. Och bara myten om de blev bara ännu större sen. Men den är ju väldigt bra ja. låt, den låten. Är det den kanske? Jesus Don't Want Me For a Sunbeam eller? Ja, precis ja. den är ju grym. Ja jag, ja, jag får väl ge dig en chans någon gång då. Men jag håller ändå med dig William. Lite grann sådär. Ja, asså, men jag vet inte. Det är någonting med Nirvana. Alltså, det, är inte, det, är ett band, det är ett bandgrupp som jag inte sett det ner och lyssna på, känner jag. Spontant ja, så det? här. Alltså jag vet inte. Det känns bara... du kanske för att jag inte är i ett sånt mood att jag vill lyssna på en depp, deppig musik om jag ska dra någon generaliserad på Nirvana här. Du vill bara lyssna på Gladiators. <laughs> ja, Fader och dessan vill jag Glädjer hela tiden. Ja. Det, det gör mig på bra humör. Har du lyssnat på Pearl Jam då, William? Eh, ytterst lite också faktiskt måste jag säga. Mycket ja, mer än ja, hans soloplatta. För Vincent tycker att Pearl Jam är bättre än vana. Och det tycker jag är konstigt med. Det där har inte jag någon, där kan inte jag sätta uh, säga bu eller Jag har ingen sån... Ja... Uh, uh, uh, uh. Inside information. Om, eller? De är inte ens lika. Så Nej, de, inte ens lika. De, är, de anses vara mycket mer lika. Än vad de är. Som Men du sa. Jag lyssnade väldigt mycket på. Jag lyssnade, jag lyssnade väldigt mycket på. Eddie, uh, vad heter han? Eddie Eddie Better. Better. Ja under när, när han gjorde albumet. Till den här filmen. Into the Wild introvall, ja. väldigt Då lyssnade jag väldigt mycket. Bra, för att den det var ju så bra. Det men... har varit ett väldigt bra soundtrack inuti mig. Ja, det är bra. En av de bästa soundtracket skulle jag nog snarare säga. Om inte... Eh, de andra som, blir, som plockar väldigt bra soundtrack är väl Wes Anderson och eh, Quentin Tarantino skulle jag nog säga. Ja. För, för de låtarna man var ju med en på exakt sådant gånger från deras albums, liksom. Mm. Eh, så att... Ja. Nej, men ja, det är väl, det kanske... Jag, jag, jag vet inte, men det, det bara blir så Det är så ibland Man missar, jag, jag har väl hakat upp mig lite mer på Bob Dylan helt enkelt Och lite mer på någon 50-60-tals uh, Rock Country Det kanske Än... var lite lugnare då För din smak Att det är lugnt eller vad vadå? Det ska vara lite lugnare Har du någonsin varit eh, något större fan av, av punk? Liksom? Nej, jag har ju inte för Det är alltså, det jag... som är eh, bästa med Nirvana, För det finns ju punk-edge. Ja, jag, som barn när jag äh, skitade så lyssnade jag på Blink-182 Green Day och sådana hela grejer. Ja, men det är inte det jag tänker på heller, för Nej. det är ju inte punk. Det är ju skate-punk, antar jag, eller? Ja, men det är ju pop-it. Ja. Det, äh... det, det finns ju inget... Inti, jag, jag tycker Blink-182 är bra. De har en del catchy låtar, men det, det är ju inte punk på något sätt. Nej, jag sker. Ja, Blink-182 är ett typiskt 90-tals en 92-produkt skulle jag kunna säga. Jag gillar de bara rent sentimentalt det, i alla fall. Ja ja, men Man gillar, ju, man gillar dem bara för att man själv lyssnar på dem när man har 15. Och trodde att trodde man skulle bli en gällda skateproffs typ. Mm. Eh, och på tal om det så har jag faktiskt köpt en skateboard. Va? Har du gjort det? Ja, <laughs> jag gjorde det här häromdagen. Oj då. Hur kommer det sig? Ja, det var billigt. Det kostade 200 spänn. Ja, okej. Okay. Jag... Och jag har aldrig... Skateboarding alltså. Nej, nej, men det har jag varit där när jag var 15-16 och sen la jag det här på is. Alltså, jag. Det är inte så att jag på något sätt. Eh, ska jag hålla på att tri göra trick så grejer Men jag tyckte det var bara, Jag vet inte, jag kände på att. Nej, men jag vill nog ha en skateboard. För att jag. Jag hade en skateboard när jag var liten, men den var så här. Så pass sundrig, så att den, den var liksom ingen skateboard på samma sätt. Jag spelat som Jag spelade till ni ihåg från skater och det, det var det. Men du var du ute och övade en den eller? Ja, jag har varit ute i två dagar nu. Så att nu kan jag ja. faktiskt göra en ollie faktiskt. Men du du inte tänkt på att köpa en longboard då istället? Det känns jo, men, jo, men det, det känns som att jag kommer... Alltså, det var det, det, var lite, det var därför jag köpte den här för 200 spänn. För att det känns som att longboard är nog snarare det alternativet jag vill ha. För att jag vill gärna ha ett färdbedel som jag kan ta mig runt här i Göteborg. hyfsat bra som jag ändå kan ta bussen till. För att nackdelen med cykel då är ju att jag kan ju inte ta cykel på bussen. Nej. Och så måste man ju, så måste man ju liksom, du vet, gå runt och du vet, äh, sätta den i ett jävla ställe. Och så, så kan man hänga med kompisar och så springer man iväg och gör andra grejer. Och så står ju cykeln i centrum och blir snodd efter någon timme. Liksom. Det, är så, det är verkligen inte som din stil att åka runt med skateboard? Nej, det är ju verkligen inte min stil. Jag, jag känner mig helt jävla magplacerad. Fast jag tycker det är roligt fortfarande. Det är, är Håller håll jag på att bli så här... Vet, jag, är, jag börjar bli gammal nu inom parades. Så därför så vill jag ha Liksom typ på något sätt Du ska sätt... Inte köpa sådana här rullskridskor med eh, Två hjul i fram och två hjul i bak då? Nej absolut inte Att <laughs> ja, typ göra och sånt två hjul. två hjul i fram två hjul i bak Du det men, det, det menar fyra menar, hjul ro, ro, ro, ro, ah, okay. nej, nej nej vad säger jag Jaha det menar sådana Såna gamla rullskridskor. Första rullskridskorna. Nej nej nej det ska jag inte skaffa Ska nej jag men lika. jag vet inte, jag, jag, jag kände bara att det var äh, in, in, Nej, jag vet inte Jag, jag ville bara köpa det Och det gjorde jag Så det var en skateboard i, i hallen Som kommer antagligen ligga skräpa där Forever Ja, ja, ja. så nu vet ni det jag jag vet jag den som Vi ska dra den där grejen Som vi pratade om förut då. Vi, vi gör dem. Vi bodde på ett motell med jag, David som vi pratade om förut och en annan vän, Stjärngärde kan vi väl kalla honom. Bodde på ett motell tillsammans med Keith och Keiths flickvän. Och Keith och hans flickvän var ute på en spelning i några timmar. Så jag och David och i låg och drack öl på motellrummet. Hade använt roligt och då fick de för sig att de skulle testa sin lungkapacitet. <skratt> okay. Genom att blåsa upp kondomer och trycka ner dem i en soptunna på något sätt för att se ja, hur mycket vatten som... Ja, ni förstår vad jag menar. Och eh, medan vi håller på med det här och stjärner står i badkaret och håller på att trycka ner i, den upplåsta kondomen i soptunna och det ligger en, an, en annan upplåst kondom precis framför dörren så knackar du på dörren och då kommer Kits eh, flykvänns föräldrar. Så precis som vi, och, och vi spelar liksom musik på 100 volym såklart samtidigt som vi gör allting det här och fulla av glada och då, vi har aldrig träffat dem förut så att de ringde på dörren och vi hängde med dem i två timmar på rummet och <laughs> jag vet inte hur vi lyckades rädda situationen men det var ju fruktansvärt pinsamt och ja, usch, jag vill inte tänka på det men eh, det slutade med att vi blev inbjudna på grillfest hos dem i alla fall så att, <laughs> jag tror vi gjorde ett eh, hyfsat intryck i alla fall Ja, jo, men de gillar ju er väldigt mycket. Ja, de gillar oss ganska Och, mycket, tror jag. Eller liksom, alla oss. Det var en otroligt svår situation att rädda, kan man ju säga. Ja, jag förstår det, verkligen. Bland annat hade ni, för det, tanken var väl att när vi kom tillbaka så skulle det vara kul, det skulle se kul ut när vi kom tillbaka. Så ni hade ju, ja, Lack det, det, det var ju i en använt kondom, låg ju på golvet. Och, och så har du en vilket, loss, äh, lossas användning, ja. Vi hade sprutat i lite... Lossas här... samman med lotion i. <laughs> lotion, ja. Jo, precis. Vi trodde att ni skulle komma hem. Så det var ju färdigt och klart för att ni skulle komma hem. <laughs> och sen istället. fick ni försöka dölja allting då. Som sen ni fick vi liksom, ut. David fick liksom trycka ut dem i och bara Hej, hej! Och sen medan jag sprang runt och försökte städa upp. Fick slänga ut en upplåst kondom genom... Från balkongen eller annat, med de var i rummet. Ja, <laughs> ah, jävla sjuk grej. Ah, ja, men i den situationen fick jag på en grillfest. Du Kif, det kommer jag i alla fall tillbaka till Sverige snart. Yes. Jag kommer den femande. Och då kan ju faktiskt vi ha en podcast tillsammans allihopa på plats istället för att vi gör över internet Det kan vi ha Vilket, vilket, vilket kan bli en fantastisk podcast, men vi kanske kan klämma ihop en emellan, vem vet Vi får väl se, ja. att hur, hur, får se. hur det utartar sig Men eh, jag tycker jag har vi, ska... vi ska tolka den senaste tiden så jag tror vi kanske trycker in en till innan dess till och med Ja. På den noten kan vi runda av lite För idag här, kanske Ja precis, jag tänkte precis runda av det För att eh, det är dags att avsluta Och jag vill tacka alla de som lyssnar på oss eh, Ni får gärna skriva Kommentarer, synpunkter Kritik framförallt eh, Antingen till vår mail Eller på vår hemsida Vi finns också på, såklart på Twitter, Facebook Och fan moster så så folk kan gärna kommentera. Vi kommer fortsätta trycka ut jävla massa podcast. Eh, för det älskar vi att göra. Så att då så vi för oss då helt enkelt. Eh, hej då. Hej då. Hej då. I huvudet på William med Vilja, Vincent och Keith